Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam O wa sharrul umuri muhdethatu ha O kullu muhdethetin bidha O kullu bidha të në dhalale O kullu dhalale të në finar Të ndërurë besimtar Folëm në hytëbën e kaluar Për rëndësin që ka Njohja E rrugës vëmbur Dhe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 O adhuruës të Allahot, o adhuruës të Sheitanit Të tret nuk ka Dhe kush nuk adhuruën, Allahun dhe adhuruët Sheitanit E, e përderi sa njëri u e ka njohë të Allahun Dhe adhuruën pëtëm Allahun dhe dërgoët Në rruga e tyre që adhuruën Sheitanin Dhe të distancoët në vërpimve primet e tyre Dhe mosun gjaj e tyre E të reguam për të shumë argumente Basë të dikush më të thotë që farë nësijet madhe pasë këtë qështje, që flizit ka shumë për të të tërgu, u qenë nga tërgu, ka shumë argumente. Për këtë arësynë, ne do të regojmë sot rëndësin që ka këtë qështje dhe përse ka urdhruar islami që ne mos në gjajmë mos besimtarë dhe me gjithlojtë tyre dhe pse kemë për dhe tyrë nërgojmë nga rruga e tyre. Së parën, Së pari themi që Allah i madhruar dhe i dërgurit i sa në Allah, në i senem ka urdhuar për të që që ne të largohem në rrugë e tyre dhe të distansohem në kërrugë, dhe në kandaluar ti njajmë atyre, dhe për deri sa Allah, dhe i dërgurit i në ka urdhuar për këtë gjë, nuk në ngellet neve nëse imë në të vërtet besimtarë, të vërtet vetëm se ti bindemi urdhëve të Allah i dërgurit i ti. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyratu min amrihim Nuk i takon as i besimtari ose besimtareje nato çështje në cilat ka vendosur Allahu dhe i dërguar i tij që të zgjedhin ato. Nuk i takon besimtarit kërkoj zgjedh ato gjëra që ka vendosur Allahu që ligji i këtij gjë është kështu ose ashtu. Si të ketë vendosur Allahu i madhëruar Gjithashtu Allah i Madhuruar e ka më huar besimin atyre të cilët nuk përnojnë që të hesin në ligjin që ka vëndë profetis s.a.s. me, me lejnë Allah i Madhuruar në kontratikët të të tyre të të dhe nuk ndijen të knaj që më këtë gjukim nësa ta vindhë gjukohen të profetis s.a.s. dhe nuk të rëzohen Thotë Allah i Madhuruar, fela wa rabbi kële ju minun Pasha zutin të në ta nuk besajnë Hëtta ju hakimu kefi ma shëgjara be Derisa ata të, të marrin ty si gjykuës në kontradiktat e tyre. Thume leje gjithufin fusi im harag men ma qadit. Edhashtu ata nuk besojnë derisa në zemrat e tyre mos ndjejnë as yllën ngushtimin e gjykimit jotë që ti ka dhënë. O yuselin li mutaslima edhe të dorëzohen. Për derisa Allahu më dhuar dhe dhurat ia na ka urdhëruar për të gjitha, atëherë detyrën e dorëzojmë e kuptuam apo nuk e kuptuam ne qëllimin se pse jemi urdhëruar apo ndaluar në kjo gjë. E me gjithë të, nëndja e dobët njërzore kapë disa sënime të islamit përse islamit e kandaluar për njësimin me mosbesimtarët dhe për njësimin me veprime dhe tyre dhe më rrugën e tyre. Për i tyre është që mosbesimtarët në shdo veprime që bëjnë ata, veprime dhe tyre të gjitha janë të ndërtuarë në humbi edhe në shkaterim dhe në devijim. Që ofë kjo në qeshtë të akides, apo në qeshtë të adhurimeve, apo në qeshtë të zakoneve apo në çështet e sjelljes dhe moralit të tyre. Të gjitha këto janë ndërtuar mbi bazat e humbjes dhe të devijimit nga rruga e vërtetë. Edhe si e tillë, besimtarët duhet të distancohen prej tyre që mos bëj veprimet e tyre, pse nëse bën veprimet e tyre dhe u ofrohet atyre në çdo forme, atëh ka për të marr, atë që do marrën ata tek Allahu subhanahu wa taala. Është një tjetër është që për ngjasimin me ta e bën njëriju që e i tjetë në djekës i tyre dhe bisht i tyre. Duke e kuptuar, ose duke mos e kuptuar, të. dhe kur besimtarë indikë rrugën e tyre, atër e ishtë larguar në rrugë e besimtarëve. Sepse rrugë e besimtarëve është diçka tjetër, nuk i njënë bubës tyre dhe ka dretjim tjetër. Allahu subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, o me ju shakikër rësule min ba'di ma të bejën e laul huda, o jetë të bejën e ghejën e sabilin mu'm Në wellihi ma të welle, o nuslihi gjehenne me wasëet masira. Thot ku shë kundështonë profetin, në basi jësë tjaruar u dhëzimi. Dhe ndjek rrugë tjetër përbësh rrugës e besimtarve. Dhe rrugë tjetër përbësh rrugës besimtarve, është rrugë e mos besimtarve. Dhe rrugë e tyre është dëgje që vepojnë ata, e cilë e bje në kundështim e ligjit Allah subhanu wa ta'ala. Po dhe kush nik rrugë tjetër për xukës së besimtarëve, ne i japim atij atë që mori dhe e fusim në xhenem. Dhe kjo tregon që ndjeqe rrugën tjetër për xukën e besimtarëve e çon njeriu tek dashkimi i Allahut subhanahu wa taala dhe e bën atë që të, të ndjeqi mos besimtarët do të bëhet pjesëmarrës së rrugës së tyre së katërt. Përgjësimi me ta, qoftë edhe në pamjen e jashme, në të gjertër do të cilë ka ndaluar Allahu edhe ata i bëjnë. Nëse ne i bëjmë si punë të tyre dhe u ngjajmë tyrën ta ose në disa gjëra të cilat janë të lejuara, por janë veçori e tyre dhe nuk i bën askush për veç të tyre për për veç mosbesimtarë. Nëse ne i ndjekim ata nto, atëherë ta dimë se kjo lloj ngjashmërie e çon njeriu që ti të të ketë një lloj përputhje ndërmi të ti e ndërmi mosbesimtarëve. Dhe kjo lloj përputhje në veprim e çon që njeriu të anonoj zemrën e tij tek ata. Edhe ta pëlqej ato që thonë dhe që veprojnë ata, dhe nëse ai e pëlqen ato që thonë dhe që veprojnë ata, atëherë ka pëlqyer të kotën dhe kush pëlqen të kotën, ai i, i bashangjitet kotës edhe humbet rrugën e vërtetë. Edhe automatikisht kush pëlqej të kotën do të humbasë rrugën e vërtetë. Edhe ta pëlqej veprimet e tyre të, të cilin janë humbje, atëherë ka porturur të, të vërtetën. Edhe këtë mund ta shikosh në realitet tek njerëzit që jetojmë rrëthmesh. Në shdo njëri për i tyri që i një një një mëzbesimtave në një cilësi, ke për ta parë që a i uren të kundër të neksaj që është urdri Allah të më dëruar, e uren sepse a i a i shumë është lidur me zemër e ti me mëzbesimtave, sa i vjen tërpë të zbëtoj ligjën Allah të dhe në të kundërt, i duke që është normal kër a i e si ata. Edhe kjo qënë që a i të pë të rrugës e tyre dhe kjo është një humbje e vërtet. Si shka thënë Allah i madhuar, o me i ja si lehu a rasule, o fa ka të dhallë dhallën më bina. Kushe kundështonë Allah i dërguar e tje, i ka humbë me i humbje të qartë. Zdo dhe kundështimi urtët Allah, suha në talë, është humbje për njerim. Pik tjetër, është se kundështimi i rrugës e tyre në pamjen e jashme, e të shonë njeriun që i të, të, të, të kundështojë ata në të gjere të cilat e të shonë njeriun të zemrimi Allah subhanu ala. të ala mëzbesimtarët të gjithë të veprime të tyrë që bëjnë që ofë që në tonë në rginë halal apo që ofë që në tonë në rginë haram ata i të shonë të gjithë të veprime në zemrimin Allah subhanu të ala sepse ta haraminua ka bërë Allah u haram kurse halal në e përdorin për të zemur Allahum dhe nuk e falendorin Allahum për ta Kështu që përngjesimi me ta, me ato që kanë veçoritë tyre, ky është përngjesimi vërtet. Ti ngjash aty në ato gjëra që kanë veçoritë tyre, e çon njeriu që të bëhet si tallë të marrë zemrimin e Allahut edhe në kundërt kur besimtarë largohet prej prej, prej përngjesimit tyre dhe merr autoritetin e tij si besimtar dhe veçoritë e tij si besimtar largohet nga shkaqet që e çojnë në zemrimin e Allahut. Dhe sa më shumë jetë këtë zemra, sa më gjallëti zemra më besim. Dhe sa më shumë të njohë i islamin, a i që më shumë ka përta ndirë dhe ka për të rërguar nga rruga e atyre që Allah suhanu e taler zemurë për tyre. Dhe po qikoshtë Allah i madhuruar e ka përmëndu rrugët e atyre që nësurë në partë të Kur'anet. Dhe ka të reguar që rruga e vërtet nuk është njësëj se rruga e atyre. Thotë Allah i madhuruar i hdhinës siratë al-mustakini. Në u zonë em në rrugën e drejtë sirata ledhine në amët, në rrugën e tyre të cilëve t'ju ke bërë mirësi, gëjirën maghbubi, jo në rrugën e tyre që ti e i zemruar prej tyre, në rrugën e tyre që kanë marë zemrimin të në, dhe asë në rrugën e tyre u ala dë dë ballin, dhe asë në rrugën e tyre të cilët janë të humpur. Edhe këtu hyr, gjithë kushtë i cili, dhe këta që janë për cilëve zemruar Allah, gjithë kushtë i cili dit Tek ata që janë të humbur hin çdo kujt i cili e ka kundërshtuar Allahun me ignorancë, duke mos e ditur që i po bien humbie. Rruga e këtyre është rrugë të cilën ne na ka mësuar Allahu që në surën e parë të Kur'anit ne duhet të distancojmë nga rrugë. Sepse mos distancim nga rruga do të thotë që njeriu të humbi nga e vërteta dhe atëherë lutja e ti që thotë inna salaat al-mustaqim është pa vlerë për të, sepse ai në të vërtet është bashkuar me të, të humburit dhe fjallë ati në zonë rrugën e drejtë të shkondratit për e gojës ti. Se gjashti. Bashkimi në pamin e jashme dhe në rrugën e tyre të dukshme, në dërmet besimtarve dhe mos besimtarve qënë në përzirin e njerëzët u uvëzuar me njerëzët pa uvëzuar. Qënë në përzirin dhe grupëve. A i sa, kërët i shikoshtë rrugën nuk i dalon, kërët i shikoshtë rrugën nuk i dalon, kërët i shik Dhe kjo lëgjeje është realitet që ne e shofim Dhe kjo të shonë Që besimtari mos dalod në ata dhe kur nuk dalod Për e tyre normalisht nuk ka problem bërë dhe veprime të tyre Ndërsa në të kunder besimtari ka për dhe tyre që dalod në mos besimtaret Dhe kjo është për e tyre të tyre fetare Ka thëni bërë në kajim Allah më shiroht Tho duhet që të bëhet dalimi në form të qartë Dhe mos përngjasimi në pame në jashme që kjo tihet më larg për ngjerrsimet në pamjen e brëndshme ose në veshjen e brëndshme që është i manit. Sepse për ngjerrsimin e njërin prej këtyre, doon në pamjen e jashme, çon në ngjerrsimin në në në anën e brëndshme, sipas ngjerrsimit, doon sipas sasisë. Dhe kjo është diçka e njohur në realitet thotë ibn Thaim. Që jo nuk është qëllimi thjesht të që bezindarë të ndryshë në veshje, por në diçka tjetër nga mosbezindarët. Por qëllimi është që Një paresinime më e madhe, një paresinimeve më të mëdha më të Islamit është që njeriu të largohet nga ato shkaqe që çojnë atë tek përgjësimi me ta në brëndësi. Dhe profeti sallallahu alejhi vesellem, vazdon fjalën e Kainit. Ka vendosur dhe ka ligjëruar për umetin lënien dhe largimin prej përgjësimit me ta në çdo lloj formë. Dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem, rruga jon është në kundërshtim me rrugën e mushrikëve. Dhe kjo është një prej rregullave për të cilat ekzistojnë më shumë se 100 argumente. Thotëbim të them. Ky është një prej rregullave për të cilën mendojmë më shumë se 100 argumente. Dhe aq sa ka arritur çështë deri tek adhurimet, çka adhurimet janë çështë që i do Allahu subhanuhu teala dhe në to Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që ne mos u ngjajmë atyre e, e jo më në pasen e gjërave të tjera të cilat janë veçoritë të tyre dhe nuk i bëjnë autobesimtarët, por i bëjnë vetëm os besimtarët për ngjësimin ton ton normalisht është i rënd. Kjo është fjalë e vitimit, marr nga libri Ahkameh el-Dhimma, vëllimi 3, faqja 1282 dhe pika e fundit është që njeriu që u ngjan atyre, ai i, i imiton ata. Edhe ai person i cili imiton dikën normalisht ai është më poshtë atij që imiton. Edhe besimtari është më lart se os besimtarve. Allah ka thënë Kur'an, "Ju jeni më të lartë nëse jeni besimtarë." Dhe nëse ne u ngjajmë atyre, domethënë ne jemi poshtë tyre, më të poshtë se ata. Jemi poshtë po tyre sepse po u ngjajmë atyre. Sepse po ecim rrugën e tyre, po i marrim ata shembuj. Ndërkohë që ata, jo vetëm që nuk e vën tin shembuj, por ata në vërtetë janë aq të humbur sa Allah i madh u ka thënë për ta Kur'an që ata janë më të humbur se kafshët. E si mundet që besimtarit të bjer denitolligrade që të bëhet si ata, edhe të u ngjajë atyre në ato gjëra të cilat janë veçoritë e tyre. Këto janë disa prej arsyeve, të cilat i kanë nxjerrë dietarët nga argumentet e Kuranit dhe e Sunnetit, të cilat na në nxisin ne që ne mos u ngjajmë atyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithën e saktë e përmendur në mësimin dhe në hutben e kaluar: "Let tebiun ne sunen men kana qablukum", do ndiqni rrugën e atyre që kanë qenë para jush pëllëm për pëllëm edhe para krah për para krah i kanë thënë ojë dërgurë e Allahut thënë derë sa thotë në hadith edhe si kur të hyjnë ata në vrime, në hardhucës ju do hyjnë një bastyre i kanë thënë ojë dërgurë e Allahut kush e në tegjë të ndjekim atë që i fudë dhe kështeret kanë thënë kush thot, jo njajin, tëre, në kush tjetë të përvështyre përve që i fudë dhe kështeret shikoni muslimaren të thotë jo që nuk ështëu momentimi t'i treguaj gjithë ngjashmëritë e tyre. Por ka arritur në një pikë që mburrë thëllësimani kur ai u ngjan mos besimtarëve, mburrë edhe ato thotë, ja unë jam unë jam këtu, unë më shtuam këmbë këta. Edhe përpitiçit në mënyrë se si ai ta ngri fenë apo jashtësi çë përdorin mos besimtarët në mënyrën e tyre për të shkuar tamam te hadithi që besimtarët do arrijnë në një pikë që do bëhen bishta do bën bishta, do hecen hap pas hapi, do ulin qafën, mos muslimtar ç't bëjnë ato, do ta bëjnë nga mbrapa, do të shkojnë mbrapa tyre dhe do jenë të poshtruar dentë lëpike derisa kur të hynë mos muslimtarë brem në, në hardhucës dhe ne do hynë brem në, në hardhucës. Dhe kështu ka thën profeti sallallahu alejhi dhe selamu, dhe kjo është një prej haditheve që tregojnë për çështjen e Gaidit, për gjë që s'ka ndodhur, edhe do ndodhur, edhe ja kur ka ndodhur thash baska i sheku, shkandodhë dhe kanarë duke ushtu, a i shumë, sa po të vini sahabët, apo të vetë tabjinit, apo mas tyre, dhe të qikon një një ton, nuk do mërë një veshë, se kush për nesh është musliman, a ne, apo ata që ne u njaj më tyre, kush, kush e musliman të vërdet, a ne apo ata, nga kënë gjashmërije me, me, me ta shumë më madhe, i dhe shumë trasmeton e buakit e lejfi, thot, dhe buakit e lejfi ka qenë pë Edhe shkuam me profetin sallallahu alajhi dhe shikojnë që mushrikët kishin një pemë në të cilën kishin varur sidom. Kishin varur në top armët e tyre për bëreqje. I kishin varur, varur për të pasur bëreqje për tyre pse duke menduar se duke i varur në të formë do kenë do kenë bëreqje në luftë kur luftojnë kundër armiqve të tyre. E thotë Abu Bakr el Ledi ishte vëllëstare sa kishte hyrë. I than profetit sallallahu alajhi selam Odiru Allahut na bëjë dhe neve një pemë si pema e tyre, meqenëse ata kanë pemë të tillë. Këti vajden e armut për berëqet. Shikoni gjashmëria. Subhanallahu. Shikoni gjashmëria. Edhe një ta gjithë dafa dhe, dhe sot. Kur kafirët bëjnë një gjë, o burra sa bëjnë në sipun e tyre. Kur ata bëjnë veprim, o burra ata bëjnë sipun e tyre. Kur ata përpiqen ta porhapin kodrat e tyre në formë dhe ne si mendojmë si se vërtet do hapen një ndonjë mëdhenj në formë. Kur ata futun vrim në hartdhusës dhe ne mos tyre direkt. Subhanallahu. Kjo është tamam vërtetimi asaj që ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam hadith t'ndiqni rrugën aty që ka thënë më parë. Do mundotë ngjanë aty dhe i thonoi do gojë Allah na bëjve ne një pemë si çka nata një pemë aty profeti sallallahu alajhi wasallam nxehet. Edhe kjo tregon që në disa raste i takon mësuesi që nxehet kur ndodhin gjërat më vështira se pun e kësaj. I thot Allahu akbar, Allahu akbar. Kjo është të mëmë rrugët përve. Vëllaj, pashë Allah uke një thanë, si që thanë Benisailit Musës, o Musa në bëjt dhe neve një idhull, një zot, si kurse ka kjo popullu një zot që adhorej. Dhe Allah uke këbër, thabë si që thanë Benisailit Musës, në bëjt dhe neve një satuj që të adhorej, si kurse ka kjo popullu satuj që adhorej. Këshu dhe musimanët sotë, i thonë njëjë tjetëri dhe i thonë parve tyre në bëndën dhe në statuje që t'ja ardhojnë më to si kur se kanë mos besimtare statuje që t'ja ardhojnë më to kemi arritur dhe në dhe grade që për përpichim i t'injajnë më t'yre dhe në gjerët më të imë të të jetës ton edhe pse në to njëjë nuk ka ashtë një lojë nevojë e thjesht nevojë është për të dukur s'ja si ta thjesht për të dukur s'ja si ta ky është ndjeshmëria prej të cilës pritet vetëm se humbje ka thënë shehful Isam ibn Teinia po të shkakun që i ka çikaluar njerëzit në humbje historikisht ka qenë përngjësimi me mosbesimtarët më do të shikoni sa e rëndësishme sa më vështore se që, që përngjësimi me mosbesimtarët sa e rëndë është të kalojmë dhur sa ty vetë shkaku që kanë vënë për që kanë humbur njerëz dhe Ka të reguar që mekasit Ka në qenë në fejnë e Ibrahimit a.s. Dhejrësa shkoj i pari turej cili ishte Amur ibn Luhai Ishte i pari fisit Khuzaa Dhe i pari mekas në atë kohë Sëpse fisit Khuzaa ka qenë atë kohë I cili drejton të qaban Edhe shkojnë shamë Ndërkoj që mekasit ishte në, në fejnë e Ibrahimit A dhe ornëve të mëllohu Nuk i bënë shukë Allah subhanu wa ta'ala Shkojnë shamë Edhe shikon atje që mosbesimtarët adhorojn statujat. Edhe merr një statujë me vetëdetyrë të cilën e, e quajnë Hubel. Hubel. E merr atë dhe u calcio Mekas ve dhe u thot, u solla një feje se sikurse bëjnë sikurse kanë, kanë domethënë mushrikët. Edhe duke u përjasuar me ta, e çoi fejen e shirku në, në Mekë deri sa shkoi në qonë për vitin 316 e dhjetë vitë. Edhe kështu fillon humbia. Ja. Me një përjashtim të vogël pasaj zmallonim për njësi më të vogla, pas më të vogla, pas më të vogla deri sa rruga e besimtarëve të duken pa menëjasht, sikur është e njëjta rrugë që kanë mos besimtarët, edhe kjo çon humbie dhe kjo humbi çon në zjarrin e xhehenemit. Dhe kush jeton me një popull, sikur se ka thënë Amri ibnul As, thotë kush vesh veshin e tyre, siç ishin preftrimët, thotë, dhe vendos sa të rrybin i preftrimën në brez. Dhe ndërton në shtëpi të tyre dhe feston festat e tyre. Ai do rringjallë me ta ditën e gjykimit. Do të rringjallë me ta ditën e gjykimit. Edhe çështja për injorimin e tyre ka shumë shumë pika. Logarit kur ibn Qayyim thotë që profeti sallallahu alajhi wasallam këtë çështje ka përmendur në më shumë se 100 argumente. Këto tregojnë që çështja është e madhe dhe shfolu shumë gjërë për të në shumë argumente, në shumë detaje të, të ndryshme lulallahu anhu, na ruaj nga rruga e humbjes, na bëj për aty që largon nga përinjësimi në mënyrë të rëndësishme. Faleminderit, lutje dhe paqja qoftë mbi profet Muhamedit dhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij të gjithë. Kusht shkakut i, i ka quhur muslimanët në prënjësimin e mosdëshmtarat. Shkurtimisht shkaku ka qenë e para gjë është mosnjohja e ligjeve të fesë. Shikojmë për çfarë të çështje po flasim ne konkretisht. Un kam pothuajse si një siguri të përafërt me 100% që shumica e muslimanëve nuk kanë diën për të gjë. Ose kanë një dieni tepër tepër sipërfaqësor për të çështjen. E jemi passe për detajet e kësaj çështje, të cilat po ti po ti gjë besimtar do çuditet, dhe janë argumente të qarta që ndodhen në Kur'an dhe Sunet. Sikurse për e përmend disa prej tyre në mësimin në hutbën e kaluar. Gjithashtu, së dyti, çka tjetër është devijimi nga ndjekja e Kur'anit dhe Sunetit. Kur njeriu nuk e zbeton Kur'anin dhe Sunetin siç duhet normalisht, kjo do të çojë atë që ai të ngjajë mosbesimtarëve sepse dy rrug janë, o e vërteta o e kota, Për ndaj Allah më dhuar ka thënë I hdhinën siratë al-mustëqim Në rrugën e drejtë Siratë al-ledinë në amë të alehim Në rrugën e të uke për mirësi Dhe pas të e ka thënë Gëjnë mëgdubi alehimu në të dhalin Jo në rrugën e të uke kanë marë zëmënjimin tënë Dhe asë në rrugën e të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke të uke t tuçi lënia e argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit dhe mos ndikje e tyre dhe mos votimi i tyre ka çuar një njerëz në depërgjasim në mënyrë të domosdoshme. Së treti, çka tjetër është dobësia e edukimit të brezit. Normalisht do ka ardhur për disa arsye, një parësyve është sepse ne jemi rritur në një brez tjetër ose baballarët kanë jetuar në një kohë tjetër, edhe kjo tregon se takimi parësisht brezit që po vijnë që të edukojë fëmijët e tyre që të ruhen prej depërgjasimit, sepse prindi ka përgjigjësi të madhe kundrejt fëmijës tij dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë çdo fëmijë i lind në natyrën e pastër islame dhe prindet e tij janë ata të cilët e bëjnë ata xhifut ose krishter ose me xhus ose çdo fë tjetër hadithe i saktë ata e e bën njëri njëriun që të humbi fëmijën e tij dhe duke mos si e edukuar siç duhet fëmin fillon me pasojë ngjan atyre dhe fillon pasaj feston festat e tyre përpiqet që të përgjigjësojë atyrnë në veprimet e tyre Ne përshëndetet e dyte më radh, çdo gjë që është veçori e tyre. E katërta. Është dobësia e muslimanëve. Është e vërtet dobësia që një popull kur ai është i dobët përpiqet të ngjajë një populli që është i fortë. Kjo është atyra njerëjut, njeriu gjithmonë përpiqet që të hesë më fort. Dhe dobësia e muslimanëve në përgjithësi në gjithë botën islamike ka qenë caqë ata të përgjigësohen me popujt e tjerë të, të cilët janë më të fortë se ta në këtë jetë dhe kjo gjë ka bërë që ata të humbin në formë të dyfish. E para është që ata nuk patën mundësi të ruajnë fenë tyre dhe ishin shumë dobët. E dyta është që ata krijuan një lloj pëlqimit në zemrat e tyre. Pëlqim ndaj fesë dhe ndaj rrugës së mosbesimtarëve dhe kjo i çoi në humbin e dyfish. Zgjidhja është se sikur sa ka vetëm vetëm Allahu subhanahu wa taala në dorë kur ai dëshiron që ti mëshironë ata. S'pestin. Jan fillet e mosbesimtarëve që kanë përdorur dhe kurthët e tyre që kanë përdorur kundër muslimanëve që ata tifusin ata në pronësinë e rrugës. Madje ata gëzohen kur besimtarët dhe muslim muslimanët shkojnë edhe u përngjësojnë mosbesimtarët dhe gëzohen me gëzim shumë shumë të madh. Dhe për këtë ata emburpjekur që që ta largojnë gruan muslimane nga hijhabi. Sepse hijhabi është një dallues i madh ndërmjet grave besimtare dhe grave mosbesimtare. Është një dallues shumë i madh. Hijabi është dallhues shumë i madh. Dhe pse ne themi që një grua që s'ka vendosur si xhak në një çajfare. Por bëhemi të jashtë kur ti e shikon, një grua me shëmi kupton direkt që është besimtare. Sepse hijabi është dallhues shumë i madh ndërmjet besimtarëve dhe mosbesimtarëve, dhe, dhe, mos dhe për këtë arsye ata kanë rendur në emër të të drejtave të njerëzit që ta largojnë gruan muslimane nga nderi i saj, nga privatësia e saj dhe nga rregullat e hijabit. Duke e futur atë, radh pasu duke e ndjitur që ata zbukurojnë hijabin të ngushtoj atë, ta shkurtoj atë dhe mundësisht ta hiqje të fare në emër të të drejtave të gruas, duke pretenduar që Islami ja kufizon të drejtat e gruas, duke pretenduar që Islami e torturon gruan, duke pretenduar që Islami e e kufizon gruan e mëradh. Ndërkohë që e vërtetë nuk është kështu. Përkundër as i gruaj në Islam është mbretëresh. Gruaja në fein Islam në vlezë është mbretëresh të gjithë familjarët e rendin për të shërbyrë e saj. Burri, rrua ndërën e saj, i si e për të nërën e për të pyrë, i si e për të veshur edhe për të mbakurë e saj, dhe kujdesit për të në gjdo në spejt që mosënohet e keqë e saj. Kurse grunat të mosbesim të arët, ajo du të dalë i për jashtët për nësi burri, duhet të vuaj, vuajtë që vuajnë burri në jetën e vështirë të jashme, në jetën e Po përsisnietën e, përsis e ujqërvë të cilin nuk mëshiron askënd, edhe përpiqen që ta përdorin gruan duke siguruar dobpsinë e saj për interesat e tyre efsharake, ndërkohë që i stam e ka nderuar gruan. Dhe i ka thënë asaj vishe hijabin që mos të të të njeri. Kurse gruaj e tçnojë njerëj. Kurse gruaja tek mosbesimtar del pa hijab dhe çdo kush i hedh syk tek ajo dhe josh çdo kan rrugë dhe munda ngaqson me fjalë, munda ngaqson me vepra dhe çdo gjë ke që mund i ndodhë asaj. Më bien mosuçudisti që nëse mosbesimtarët vendosin dhe ligjin e bazës të rregullave, do kan treguar ca vëllëz më së majtë që ndon këtu mes jush. Që një i përstetë perëndimore për ka vendosur një ligj të tillë, që nëse një burrë prodhon një grua, shikohet veshja që ka pas veshur e grua. Nëse veshja s'ka qenë serioze, dënimi i prodhënuesit më i rënd. Ndërsa në veshja e saj ka qenë yoshëse dhe ekstravogante, vetërheqës në i burrave. Dënimi sa është dënimi i tij është shumë shumë herme i lehtë. Pse? Sepse ajo vet bëhet, ajo vet bëhet tërhesë ndaj burrave dhe pastaj thot pse më përdhulojnë, pse më prekin, pse më cënojnë, pse, pse më pse më rradh. Normalisht që kjo është ajo që meriton ajo vet sepse ka zgjeduar për veten e vet dhe kjo është drejta e gruas të cilën për cilin flasin ata. Gjithashtu domosdën ata kanë tur dhe, dhe, ka dhe kur të tjera ku në muslimanë që ata të zihen nga feja e tyre dhe nga veçoritë e fesë vërtet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 Dhe kjo që që ka ndodhur duke përdojrë të gjitha emisionet të tyre, me të gjitha forma, duke ngritu lartë njërës në më tullës shëqeris. I moralisët, homoseksualet, hajdutët, vrasësit, mashtrusit, gjinjështarët, me të gjitha format dhe gjitha dhe pisliku i gjinë të njërësit të cilët drejtojnë. Nuk e këmë problemat të nësejnë i moralisët. Më dhije moraliteti, homoseksualizmi, vjedhja Mashtrimi, korrupsioni këto janë pjesë pandashme se të shoqërisë, të cilën vetë ata e kanë qurtur dhe kanë thënë që kjo shoqëri nuk funksionon pa korrupsion, sikurse nuk funksionon motori pa lubrifikant. Edhe këta janë dhier në media, sikur këta janë shembulli i shoqërisë. Mendo pak ku është shembulli i shoqërisë në ato të cilat janë, janë njerëzit më të ulët shoqërisë, janë hajdutët më të mëdhenj, të cilët vjedhin miliarda, nëse njerëzit janë post, si në post, sepse në natyrë vjedhin në me vjedhë me cika, vjedhë me duar, ata vjedhë me burdozirë. Qëfar mund bëdhë më pas? Kër ata e shëqiris, mjërzit, në shembu dhe shëqërisë, qëfar mund bëdhë me njerëzit, normalisht, ku këta shfajgjit e njerëzit, këta e në të mirët, këta e, shëqiris, njërzit pasaj, njërzit e, këta e honë, këshu, në shembu dhe shëqërisë, njerëzit pasaj, njerëzit e tjesh, ka për të mashtru me së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nësh bën një reklam aq më dhështore se sikur nuk i është bërë ndonjëherë në historikun e njerëzimit dhe kjo ka çuar që njerëzit pasaj të bien prej kësaj gjëje dhe normalisht prej kësaj gjëje kompre mendjave kanë rënë ato civile të cilët e kanë dëshiruar të kësaj gjëje jo çdo kush, nusalla më dhëror të rrugës, rrugë humbjes dhe në fundi po tregoi vlezër, disa referenca libër se cilët nga cilët unë kam marr këto dhëna që u avash, se bazë disa njerëz mund, mund të duket të çuditshme, mund të duket se opozitoni Petre Dhe po u tregoj për librat, është libri tut dastrat al mustaqim, të thënë nga shoku shej puni 10 minutë më e, ka, ka folur për çështje shumë gjëra të gjalla, do t'rregohet në hutben e kaluar, ka qenë një libër dy vëllime vetëm për të çështjen. Ahkam ahli dhimme, të thënë ka qenë dy vëllime, tre vëllime që ka folur për për çështje të, të tilla, el furusie, të thënë ka qenë po ibn kayyim, al taqlid wa al tabi'ia, të thënë ka qenë digur tjetër, me të shebe biqom wa huwa minhum, ka një libër tjetër, gjithashtu xilbabul marat al muslim, të thënë ka qenë shej al albani ka folur për të çështje edhe një numër fëtëvasht të komisionit për hershëm të, të, të djetarëve të Arabi Saudite, të cilë kanë folë në gjere i gjatë për të qështën në libër të tyre dhe në fëtëvasht të që kanë dhënë, por problemi ojnë që ne nuk ledzojmë, ne nuk dhëgjojmë, ne nuk i ledzojmë argument e Koranën, në të sunen dhe felgjët djetarë për ndë dhe ne nuk i tim të qështën. Kjo është përse e për keqët të veston.